Bero, baurekin ja Gorka Berazategi dugu, gure eh? Argentinako korrespondantza la Arratsaldeón Gorka. Quejó Arratsaldeón eta orain dela pare bat aste hasi ginen hitz egiten, ba ilabete honetan bertan 10 urte betetzen direla korralito Famatu horretaz eta esaten zenidan idan, hasi elkarrisketarekin hasi baino len, ba nabaritzen dela hori nolabait Buenos Aireseko eko irian eta kaleetan, ez da? Ba, aia la da, bueno, korralitoko urte urrena izan zen iaren asieran eta abendoren emerezian eta hogeian, e, beteziren amarrurte, ba e, errepresio gogorra hartaz, ezta, jendea kalera irtentzen, jende asko heltzeak eskutan, e, aietako asko, ba, militanteak ez zirenak, e, gizarte mugimenduetan partea hartzen ez zutenak, baina kalera irteteko beharra sentitxu zutenak, egun haietan ba, nola baits, presidenteak estatu setioa deitu ondoren, diktadurako itzal luze hori somatu zutelako, eta etzutelako galakorikon hartu nahi ezta, orduan, kalera egiten ziren horri aurre egitera, eta gobernu horren dimisioa eskatzen e, emeretzian bertan lortu zuten kabailo ministro, ekonomia ministroaren dimisioa kargo guztea, eta hogeian, ba, bueno, errepresio bortitzak izan ziren arren, Hogeita ez sorttzi hildako izan ziren arren ba, lortu zuten herritarrek plaza mailatzeko plazaraino heltzea eta delaruak ba, azkenean, etxe arrosatik helikopteroz aldegin behar izan zuen, ezta. Hegoera benetan bortitza izan zen eta esaten zenuen ba, pertsona asko parte hartu zutela mobilizazio horietan Mi milaanteak ez irenak eta kaso beste beste inoiz, eh, olako mobilizazioetan egonez irenak, eta hori ere bai, irudikatzen da Buenos Aireseko kaletan eguna huetan, nolabait, omentzen ari delako gertatutakoa, edo gogora ekartzen ari delako, hainbat, eh, hainbat moduz, ez da? Ba, ehi hori da, e, izan dira ekitaldi ugari, hilabete oso anzear, ba, joan den astean adibidez, itzaldiak izan ziren, oso itzaldi interesgarriak, hainbat zentrotan, ez da, e, Buenos Aireseko universitateak beharak ere antolatu zituen, hitzaldi batzuk Liburutegi nazionalean, hori izan ziren historialariak, politologoak, e, soziologoak ere bai, hamar ba, bueno, urte hauetan gertatuenaren benaren egiten edo haien e, tokitik interpretazioa egiten, ez da. Eta, bueno, aste honetan, ba, bai emeretzen eta bai hogean manifestazioak izan ziren, hogean manifestazio jendetsua, e... Bisarte mugimendu guztiek batera egintzenotena 19an aldiz bakoitzak bere kaxa egin zuen bere ekitaldia eta bueno, oso interbentzio bitxia egindute irian e, Argentinako erreportari grafikoen elkartekoek haiek bueno, egun haietan orain dela 10 urte sentitu zuten kalera irten bertzutela kamararekin lan egitera noski e, argazkiak eta eh saltzera ondoren eh baina baita ere nolabait ba haiekin hitze egiten ezta esaten zitaten militante gisa ere egin zutela lan hori beste batzuk eskuetan harriak zituzten bezala ba bueno hoiek kamarak zituzten eta egia esan oso argazki e, gogorrak oso indartsuak eta oso garrantzitsuak ezta ze gaur egun argazki horiek egongo ezbalira, balira bagian erresaga litzake 10 urte orain 10 urte gertatu zen hori iskutatzea edo nolabait alboratzea baina argazki hilek hor daude eta gainera argazkilari hobeak kalean jarri dituzte e, argazki eragandoiak poster handiak ba, lau metro bider 5 metro edo horrelako tamaina e, dute gutxi gora bera eta jarri dituzte irian ateratzen tokieetan bertan eta bueno oso oso irudi gogorrak oso irudi gogorrak eta hori ba ahantzura e, tzen ez dutenak Eta esaten zenuen hemerettzan e, ba, manifestazioak egon zirela noabait bakoitza bere bere kabuz egin zuena pentsatzen dut e, momentu horretan Argentinan ba jende asko mugimendu sozial asko mugimendu politiko asko ere bai bate egin zutela, Baina norrezkeroztik eta Argentinak e, ezkeroztik hartu duen ibilbidea ikusita ba, akaso bateratasun hori... E, ja ez dago hain e, argi batzuk ikusiko dute begionez eh ba peronismoak einduenak kirsnerismoak einduena beste batzuk acaso ezain ondo eta acaso ere e, faltan botako dituzte garai horietan egindako mobilizazio hoiek, ez? Ba bai da jenderekin hitz egiterakoan horrelako zerbait da kontatzen dutena, ez ta? Oso e, askotan azpimarratzen dutena da adibidez piketeroen mugimendua, mugimendua sortu zen e, Argentinako langabetu sortu zuten, eta asira batean ba, bueno, estaturen kontra jarriziren e, egun horietan ezta emeretzi, hogei, e, abenduaren egun horietan eta gero hurrengo urtetan ere bai baina estatua indar berretzen joan zen ala e, nolabait erakundeek legitimitate puntu bat berreskuratu zuten hala eta sinesgarritasuna ere neurri batean irabazi zuten ahala, ba bueno, mugimendu batzuk oraindik e, estatutik urrun mantendu ziren, baina beste batzuk hasi ziren e, gizarte planak onartzen eta hor nolabaiteko favore trukea izantzela ere salatu zuten mugimendu batzuk, eta bai, gizarte mugimenduekin hitz egiteerakoan, ba horxea pixkat kontatzen duten, nolabait e, egun horietako protesta eta ispiritu hori Zerbait guztiz desberdina sortzearena eta e, bueno, ba, gizarte e, erradikalki justuago bat bilatzearena nolabait apaldu egin dela eta estatuak, e, kisnerismoak zehazki nolabait bere ganatu dituela eh mugimendu horien e, indar batzuk eta pixkate giro horretan hamar ba, urte betetzen direla korralito delako horretaz eta baita ere mobilizazio herraldo joietaz e, Euskaldun batek Buenos Airesen Argentinan e, zer ikasten du e, egun hauetan anegonda zer lezioa tera daitezke ba, bertan gertatutakoaz Ba bueno nire orrela gehien e, ikutu na buena izen dira irudi ikusterakoan ba estekin ma, babonosereseko maihatzeko plaza edo maihatzeko etorbidea eh e, ustelleren beratziko etorbidea bereare bai dena zorua dena dena dena harriz josita jendea gerra hutsean e, eraikinak zutan, barrikadak non nahi, polizia bortizki erasoan e, berunezko balekin tiroka jendea akabatzeko elburuarekin, ezta, ezta, etzen inor zauritzeko asmotanari e, momentu batean polizia baizik, eta jendea zuzenean tiroz e, garbitzekoa, eta, bueno, ba, momentu gogorroiek, ba, batzutan, haien urrunik usten ditugunak, edo, edo oso puntual bezala direnak, Eri oso bat estatu baten aurka egontzen egun horietan borrokan eta horrek ba, ba asko e, astoratu nauni, ez? Ba, eta gero Europako krisiari eta begira ba pixka bat, laritzen zaitu, e, pentserazten dizu zer etor daitekeen eta bueno, eta hemen komentatzen duten ara e, gizarte ajusteekin eta horren hartzen ari den neurriekin Gauzak kokertu baino ez direla, egingo, eta jendeak nolabait politikariak beste norabide bat hartzera behartzen ez baditu, ba, gara jokerra guak etorriko direla eta horrek zer pentsatu ematen dizu. Baiz, e, gaina, behin eta berriz, entzuten da, ba, konparatzen e, Argentinako krisiak gaur egun Europan bizitzen ari denakin, batez ere akaso greziako egoerarekin. Eta argi dagoena da Argentinan etzirela neurri neoliberalak hartu Baizik eta kontrako bide hartu zela Ba krizio horretatik ateratzeko e, Lehen esaten genuen batzuk eh, adosegon daitezkela hartutako bideekin edo ez Baina argi dagoena da neoliberalismo gordiño horretan ez zutela sakondu ez da? Bai hori da e, bide horretatik jarraitu zuten Ja da E, aurrera egitea ezinezkoa bihurtu zen arte, e, esan nahi dut, ahuste ba, neurriak hartu zituzte, murrizketa neurriak, batez ere e, langileriarentzako eta gizarte arentzako oroar, e, babes neurriak kendu egin zituzten, alik eta pobrezia ba, e, e, biztanlegaren erdia baino gehiagora e, eratu zen arte, eta Bueno, ba, murrizketa gei mar, margenik edo etzekuen, etzekuen, eh etzen posible murrizketa gei gorik Orduan, e, Labaina e, Izeneko ekonomian Ministroa Seguin Dualderekin gobernuan eta berak egin dituen adierazpenetan, en zuzen egun hauetan izan diren hitzaldienetan eta izketan egonda Labaina bera eta berak onartu zuen, ba, bueno, azkenean e, zorra ordentziari uko egin berriz antziola Munduko moneta funtsak eskatzen zizkion murrizketei ezesko eman berri zantzuela, etze goelako margenik aurrera egiteko bide horretan, eta Argentinak berak zeuskan baliabideekin, bideekin ba aurrera egin berri zantzuela, e, lan postuak sortuz, lehenengo moneta debaluatuz, e, kontsumua bultzatuz, eta jendeari babesa emanez. Eta horrela lortu zuela ekonomia berreskuratzea. Hmm. Ba, gorka gero beste ez dakit beste zerbait aipatu nahi duzun, baina ni bai nizuk eskatu, ez dakit pizkatzaile izango den, baina e, abesti bat edo talde bat garai oiek, e, Markatu markatual zituena edo e, Argentinako talde bat karakteristikoa izan daitekena garai hoietakoa. Ba, behera taldaren izena ez dakut gogoan oraintze, baina hitzen dugu Bigetero Iburuz E, piketero mugimendua oso garrantzitxoa izan zen urteaietan, ba, hain zuzen politikan neoliberalen ondorioz, langabe ugari izan zelako eta langabe horiek ba, antolatu egin ziren piketero izeneko talde horietan. errepilak moztera, protesta egitera eta eta lan eskatzera e, e, funtxean. Eta badago, abesti bat, e, la txekarera del piketero izenekoa, txekarera da folklore, Argentinako folklorearen baitan, E, abesti mota bat, kantu mota bat ba, gurean fandangoa edo harina, harina izan, izan daitezkeen bezala hemen e, txakarera azta eta balago txakarera elpiketero izeneko abesti bat, niretzako zinez e, ba, ederra dena eta bueno ba, talerdin izena ez dakit orain e, esateko ez neiz horretzen baina bueno, e, lortzen bali maudu ederra den txuteko. Lasallatoko lortzen Lortzenta gure intzulei eskeintzen. Gorka ez dakit zer begeiago komentatu nahi duzun amaitzeko. Ba, ez, eztaite zer ez berezirik e, bururatzen bakarrik, bueno, ba, jendeak e, oraindik ere oso gogoan duela e, unue hietan gertatu zena, e, orain Argentinak beste momentu bat bizi du askoz ere egonkorragoa Lasallagua, baina denek azpimarratzen dute eh erdilotan bada ere izpiritu hori eh oraindik bueno ba badagoela estal urzoruan badagola izpiritu hori eta inoiz e, politika neoliberalak eta bultatzen barin badira eta eredu horri jarraitzen barin basaio lehen bezain eh hori ba, berriz ere azeleratuko dela eta jendeak ikasia duela bidorratatik ez dagoela ezar lortzeik Gorkabaa miezke gurekin egotagatik eta aurrengo aurrengora arte eta urte berri on. Berdin berdin, ungiazi urteazuek ere eta aurrengoan egongo ara. Asio, ahí al hijo de puta de Pinochet que votó el gobierno más popular en América Latina que fue el de Salvador Allende ¡Viva la lucha de los pueblos por el socialismo! ¡Viva el entusiasmo fresco de la juventud que va a liberar las primeras batallas y van que caminar a los explotados a su verdadero camino que es el de la revolución, compañeros! ¡Es así! Bueno, vamos a ir tengo campo pi chacarera chacarera canto de los piqueteros que sin marginal al pobre coraje y fuego prendemos Llegó la cortada de la ruta 34 ahí estaba el piquetero pa pelear de sungo el rato Buen rato es un decir, hasta la muerte estaremos Nosotros los piqueteros nunca retrocederemos Tacarera, tacarera, canto de los piqueteros Que metan malas y hace que nuestro pecho no hay miedo Así es señores Este pueblo está cansado de camisa olvidorada Políticos patronales, buitres que la ley ampara de represores garrotean a la gente que pide para el trabajo cosas que lo merecen ah